Rómverja bréfið 15. kapli Skilt er okkur hinum styrku, að bera veikleikan með hinum óstyrku og hugsa ekki aðins um sjálf okkur. Sjarkvert okkar hugsi um náungasinn, það sem honum er til góðs og til uppbyggingar. Kristur hugsaði ekki um sjálfansið heldur eins og ritaði er, lastirði þeirra sem löstuðu þig lendu á mér. Allt það sem áður er rýtað er rýtað okkur til fræðslu til þess að við heldum von okkar vegna þess þólgæðis og uppörfunar sem rýtningarnar gefa. En Guð sem veitir þólgæðið og hugrekkið gefi ykkur að vera samhuga að vilja Krists Jésu til þess að þið einum huga og einum munni veksamir Guð föður drottinsvors Jésu Krists taki því hvert annað að ykkur eins og Kristur tók ykkur að sér guði til dýrðar. Ég segi að Kristur sí orðin þjóttn hinna að umskornu til að sína orðheldni guðs og staðfesta fyrirheitin sem gefin voru feðrunum en heiðingjarnir veksam í guð sækir miskunnar hans eins og reytað er, þess vegna skal ég játa þig meðal heiðingja og lofsingja þínu nafni. Og enn segir, fagnið þið heiðingjar með líð guðs. Og enn, lofið drottin allar þjóðir, veksammið hann allir líðir. Og enn segir ég segja, mun rótar kvistur ísa í og sá er rís upp til að stjórna þjóðum á hann munu þjóðir vona. Guð vonarinnar fylliður öllum fagnuði og friði í trúni svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Fyrir mitt leiti er ég sannferðurum að sjálf eru þið góð sískin svo rík að góðgirni og auðug að allskonar þekkingu að þið eruð færum að leiðbeina hvert öðru. Ég hef þó rýtað ykkur sumstaðar í djarvaralagi til þessa að minn ykkur á sitt hvað. Það hef ég gert að því að Guð hefur gefið mér þá náð að gegna heilagri þjónustu við Krist Jésu hjá heiðingjum vera prestur fyrir fagnaðar erindi Guðs til þess að heiðingjar mættu verða Guði velþóknanleg fórn, helguð af heilögum andam. Það sem ég vinn til lofs í augum Guðs er verk Jésu Krists í mér. Ekki skal ég dirfast að nefna annað en það sem Jésús Kristur hefur unnið með mér til þess leiða heiðingja til hlýðinni. Til þess hefur hann styrkt mig til orða og verka með máttugum táknum og stórmerkjum í krafti heilags anda. Þannig hef ég því af að bóða fagnaðar erindið um Krist alla leið frá Jérusalem og ringin til Illiríu. En það hefur verið mér metnaðarmála bóða ekki fagnaðar erindið þar sem Kristur hefur þegar verið kynntur. Ég vil ekki byggja á grunni sem annar hefur lagt, en það segir ritningin Þeir skulu sjá hann sem enginn hafði frætt þá um og þeir skilja sem ekkert höfðu heyrt. Því er það að mér hefur hvað eftir annað verið meinað að koma til ykkar en nú á ég ekki lengur neitt ógjert á þessum slóðum og mér hefur árum saman langað að koma til ykkar um leið og ég færi til spánar Ég vona að fá að sjá ykkur er ég fer um hjá ykkur og að þið búi mig til ferðar þangað þegar ég hef fengið að njóta samvista við ykkur um hríð En nú ætla ég til Jerusalem til að færa hjálp hinnum heilogu þar því að Makedónía og Akkea hafa ákveðið að gangast fyrir samskotum handa fátæklingum meðal hinna að heilogu þar í borg sjálfur ákveðu þeir það en þeir eru þeir í skuld við þá fyrst heiðingjar hafa fengið hlutild í andlegri blessun frá þeim ber og þeim skilda til að hjálpa þeim í líkamlegum efnum En þegar ég hef lokið þessu og komið þessu framlagi tryggilegi í þerra hendur ætla ég að fara umhjá hjá ykkur á leiðinni til Spánar. Og það veit ég að þegar ég kem til ykkur mun ég koma með blessun Krists í fullu mæli. Ég heiti á ykkur systkin vegna drottins vors Jesú Krists og kærleiks anda hans að hjálpa mér í stríði mínu með því að byðja fyrir mér til Guðs að hann bjargi mér frá þeim mönnum í jútefu sem neita að trúa og hjálpin sem ég fer með til Jérusalem handa hinum heilugu þar verði vel þegin þá get ég komið til ykkar með fögnuði og ef Guð lofar nótið góðrar kvíldar með ykkur Guð fríðarins sé með yður öllum. Amen.